Det har tagit ganska lång tid att få till det här gänget kring de här mikrofonerna mm. idag, men äntligen är de här längtat till så mycket. Är ja. Lisa och Jon, Hej. Hej. Hallå. Uh, varför är det så svårt att boka in ett inspelningstillfälle med er två? Vi är så krångliga personer, nej jag vet inte. Nej, det är inte bara vi Hopplösa och svåra musikmänniskor ja. jag, känner, jag har inte känsla idag L Lys, Nej, precis Lyselin och Jon Lax Är ju en omisslig del av Rodeos musikredaktion mm. um, Jag och Peter Björklund Och Vasima brukar vara med Ibland gör vi ett, ett sådär stort, stort gäng Som mm. hänger tillsammans och spelar mm. låtar Men det är ännu svårare att få till mm. ja. Men det här är second best yep. <laughs> det är fint. Hur mår ni? Bra, det är kallt jag vet Men annars ja. är det bra Vad ska man lyssna på när det är kallt En ja. brasa som sprakar ja men. Nej. Nej, Jag inte. Ja, nej. musik inte äh. Musik Det som kommer här på säga. Men det som kommer i här avsnittet kanske ja, vi, kan, ja. vi kan ju börja lite här, Det blir en superhallig Radioövergång här nu helt påfattandes <laughs> Med låten Ice Cold Smoke oh. <laughs> Perfekt en um, veckans mest Omsusade albumsläpp kanske I, i alla fall i någon slags uh, Internetungdomsvärld mm -hmm. uh, Jag tycker att det här är Ett av de mysigaste spåren på en uh, Unknown Memory med Jagmin. Turn my mm. city proud everyone, without a crown Lean the yeah, turn it up Just gotta check, my burn it up Stuck. All this time flies away in my coffee cup. I I I like being alone. Shut the fuck up. Satellites falling out in Europe. I got Gucci, Louis, Apc gear yeah. up. Living winterland, but I might stop. See me floating ice cold. God, Eller hur? tycker jag. Vad, vad säger du, Lisa? Det, men det, var, det, var väldigt liksom, det kom som en extrem det var väldigt ljudmatta. Liksom. Mm. Och sen precis sen var, det, var det slut väldigt fort. Men det var extremt. Eh, eh, jag tyckte att jag hade en tanke i huvudet innan och så kom den här och bara så här, sköljde över hela min tankeverksamhet. Och bara, så här, okay, nu är det den här lilla världen. Mm. <laughs> vad, hade, hade du några förutsättade meningar om hur det skulle låta? Uh, nej faktiskt inte Jag tycker att det lät som att de uh, Fortsätter på sin bana och så kör vidare Och liksom lär sig mer Och, och så gräver djupare i vad de liksom håller på med mm. uh, Det låter lite bättre Och lite liksom, kunnigare och lite... Jag tycker också det. Ja. Och det Jag älskar när det går åt det här hållet liksom Supermelodiösa Och ganska poppiga ja, och Men ändå att, långsamt Och att Leung Lin liksom verkar kanske ha växt upp lite också Att kanske han också väljer att rappa om andra saker Att inte så liksom... Adolescent kanske. Fuck everyone. Du tyckte att det var <laughs> Jag men kanske hellre det än liksom, bitches. chef så. Ja, absolut. Jon, jag vet ju att du hatar en ny. Nej. Nej, kanske Nej, jag inte. hatar inte, men det är inte min, min grej. Nej. Riktigt. Vi ska göra lite om här innan att Jon brukar inta den här gnälliga positionen. Mm, nu ja, sitter du med en gräns. <laughs> <bara>. Nej. <laughs> Nej, men uh, jag är väl inte så gnällig. Nej, yeah. <laughs> Sit, sa han med knarrig <laughs> <laughs> oh, ja. Men nu ska vi ska lyssna på någonting som du gillar okay. uh, Mer, mm. tror jag mm. um, På den här Drake-låten "Holland, we're going home Så fanns det en kille som heter Majid Jordan Som mm. sjöng själva greffängen mm. Han är tillbaka med en ny låt Var, Varför har du plockat med den? Uh, jag tycker den är jättefin bara Eller så här. Din, din syra skrev på internet Att man ville ha den 28 gånger på raken mm. Och precis så är det faktiskt Vi kommer spela den en gång ja. Vi får se om det räcker Ja Hur du beskriver den här? Får. Eh, eh, den eh, den lunkar ju på på något sätt. Som är väldigt fint. Och det, det är så här sömlöshet. Inte sömlöshet utan... Simlös. Sö eh, ah, sim Mellan vers och referäng som är väldigt fint. Den bara så här mm. studsar liksom in i referängen på något sätt. Nej. Utan att det är en sån tydlig... Så här, han är smooth. Break. Ja, väldigt smooth. Fast på ett sätt som inte är så, eller så här mm. sliskigt. Liksom, utan Nej, okej. Okay. Det jag gillar, lite Ja, jag gillar att han det. Är så det påminner lite om J-Paul. Alltså det, mm. ja. det, det, det är inte poppigt på det sättet. Men de har Nej. samma ingång till att... att jag känner att så här rösten är så här lite nedproducerat och bara en mm. ett så här instrument bland de andra instrumenten. Ja, paul har det jag på. Uh. bättre budget. På något ja. Sätt. ja, lite så. så. Lite... Åt Frank Ocean hållet eller i väntan på Frank Ocean mm. så kan man lyssna på mm. det här. Mm. Men alltså, det, finns, det, finns jag han är, det finns ju Det finns andra grejer han har gjort som är lite kallare, liksom, mm. typ den som kom innan, Place Like This, som är mycket så här, liksom, lite mörkare och hårdare mm. ty tycker jag. Men det var mm. varmt men dovt. Ja, men det är som här, ja, lite omslutande. Det är mm. väldigt mysigt. Mm. Nice. Um, ja, vad, hur vill man att, är det fortfarande det soundet man vill ha? Det där dova varma jag känner att vi har levt det ett tag nu. Sen man börjar bli lite trött mm. på det också. Eller så måste det måste göras bra. Att, ja, verkligen. Och det skulle bli kul att bli lite så här omskakad och något nytt. Mm. Vad ska det vara? Snart. Det får vi se. Det, jag, det är det man inte vet. Jag känner mig ganska nöjd med att vara i de här mjuka, mjuka mm. låtarna mm. fortfarande. Mm. På något sätt. Um, Jay Paul också. Va, kan han inte komma tillbaka. Släppade England. den där skivan någon ja. gång? Ja. Han blev för ledsen. Ja. <laughs> och sen bara... Det ja. är hans bror som gör grejer istället. Är det? Ja. Men med det? Ja, han heter han nu? Det har vi glömt på. Det tror jag har spelat. Uh, han har ju släppt. B vad, vad, men nej, man vet inte vad han heter. Ja, jag, jag har, jag har järnsläppt just nu. Som men han till. släppte en låt precis bara för några månader sedan. Vi får googla. Låter likadant. Mm. Gud, det <laughs> låter som en dröm. Mm. Visa mig. Gärna. Här i bakgrunden så... Um, kan man höra Bajo den här duden från Vampire Weekend som brukar göra studsiga, lite poppiga mm. låtar um, han har släppt uh, en ny låt som heter On and On, and on and on uh, och det här är en remix av svenska Honey som heter tycker är Har ni någon feeling av det här? Lisa? Mm, nej, men absolut. Den, jag, tycker, jag tycker att det är väldigt, väldigt skönt när det är monotont. Mm. Det sätter igång, det kan bli extremt, det är väldigt skönt på tankarna. Jag gillade jättemycket. Sen var den ganska danssam. Alltså, jag skulle inte bli liksom förvånad om den spelades lite så. On, and on, and on, and on. Exakt. Det mm. mm. funkar väldigt, väldigt bra ja. som titel. Um, jag gillar de här lite plaska ljuden som ligger i bakarna Verkligen I original, Den är ganska lik originalet Men när du den här duden bio Han gör ju saker ganska såhär Det låter såhär poppigt och mm. käckt och glatt mm, mm. Men här är liksom är mm. tonat ner lite, mm. lite Lite så Sorgset ja. Det blir ju oftast uh, fint mm. När man det jag. Mm. Mm. Um, När man har läst uh, Lisa Jons blogg på Deo så har jag fått känslan om att Peking Lights har dykt upp så flera gånger, men det <laughs> är bara en gång. Förlåt. Det. <laughs> det är något som du har fastnat väldigt hårt på Lisa. Ja, men jag har nog och alltid gillat Peking Lights. Vad är, vad är det nu igen? Uh, det är ett gift par, faktiskt. Um, uh, man och kvinna, ska sägas. Um, ja, <laughs> uh, det vet man aldrig. Varför? Var det viktigt? Nej. <laughs> det ja, för jag vet inte, du ska bara utgå ifrån det, men jag gör uh, det som helst. Um, Eh, som har hållit på att göra musik, jag vet inte hur länge, 5-6 år tror jag. Eh, och sen, Jag tyckte om det, deras förra skiva, men den var ganska dubbig och lite, lite släpig. Det kom så. väl också en dubb version av ja, hela det albumet? Ja, exakt. Och då blev, om det var okay. ganska mycket så redan innan, så mm. det blev liksom bara såhär, typ såhär 14 minuter långa. Såhär. Är de britter? Nej, Nej, de är amerikaner. Jag okay. vet tyvärr inte vi från vilken stad. Eh, är jag är säkert Kalifornien, men jag är osäker. Jag tänker Brooklyn. Mm. Ja, uh -oh. Det känns väldigt bruktigt. Säger Jonas och masserar sina tungor. Men så har de, liksom, nu har de släppt, jag tror att det var nu för någon månad sedan så släppte de sin första singel från sitt kommande album och nu har de släppt sin andra singel och jag tycker att de har blivit betydligt poppigare mm. och lite rakare liksom i sitt mm. nya. Och det är jättefint tycker jag. Jag tycker liksom att de har gått från klarhet till klarhet på sina nya, Låt sina nya, nya singlar. Låt lite struttigt. Mm. Det låter struttigt. Vi mm. Everyone and Us med Peking Lights. Mm, som inte kom från Brooklyn utan från Brooklyn förgotten San Francisco. Exakt. <laughs> <laughs> Mysiga hippies, tänker man. Mysiga hippies. Bra Och låt. Jättemysigt tycker jag. Uh, obviously, ja. musig. Jag kan säga musig. mus <laughs> mys, mys, piano Pianot det är himla fint. De är bra på pianot. Det är väl det som är så här, liksom, den röda tråden i dubb-grejen som de har kvar sen förra skivan. Uh. Det är det att de har... liksom. Jag ser fram emot albummöten. Jag tror att de har poppat till sig ganska mycket. Liksom. Mm. Den här är lite släpigare än, äh, än den första singeln som kom. Men det, man, man får, det, hon, låter hon sjunger jättelikt någon annan person från typ 80-talet i också, England eller något. Som gjorde sådär dubbiga, poppiga grejer. Jag kan inte komma på Vi får typ kasta ut frågan. Mm. Ja. Hallå, hjälp alla där ute. Hjälp ja. oss med, med gamla grejer som låter så här. Ja. Men nu i alla fall, ett, ett, jag gillar hennes sätt att sjunga. Som är såhär inte fint men inte tillgjort fult heller. utan det är bara typ, liksom. rakt ut. Mm. Sitter runt lägereldern och sjunger. Och, och täljer. Ja, du tänker på Wisconsin <laughs> eller vad? <det? laughs> ja, nej, nej det här var ett helt annat spår. <laughs> <laughs> Men just det, de bor i Wisconsin nu. Ja, du, exakt. Ja, exakt. <laughs> ja, ja, ja. Eh, vi drömmer oss bort till USA. Um, Party Next Door ska vi lyssna på nu. På tal om uh, stora skogar upp north mm. på något sätt. Uh, han gjorde en låt för ett tag som heter för ett tag sedan som hette Thirsty Nu har det kommit en uh, remix Med Wale En sån där dude som man tyckte var i Förut mm. Men sen Rihanna -låten, Eller denna där låten han gjorde med Rihanna mm. Bad-remixen uh, så, så är han på något sätt på tycker rätt sida Tycker man fortfarande att han mm. är tråkig för sig ja, Hon var men... bra på låten <laughs> Ja Jag vet inte, jag tyckte ändå att han Det blev en någon slags skifte ja. Vi får se vad vi, vi får se. tycker om det Kiss you, girl. I wanna kiss you, girl. I wanna love you. Oh. I'm about to beatbox, dirt joke how tw twerk ho But I saw shit back like it's a nerve ho At the most I been not this no, it's better go I know it's fella G, but it's star and many horse oh. Really, who the bitch you see? But you and I, you got chemistry right. mm. Ace time, seen a couple things But it'll take fuck a miracle for me to cheat me oh, look. Oh, look. Oh, mm. oh, You get it, miracle? You don't find that funny, not even the load out Give me to the ledge. I'm trying to study you Get in college brain while you graduate in middle school I mean eight out, see what they bout Tell my haters no nope, win, I'll get the t link out mm, Scratching my back overin now used to be nice i got jubilee now your x i don't care about your a nigga go he go asshole never got a gas but i will take that ass special team shorty i back forth give it to me give it to me like a gone party nigga audience gone had them like a party next door i'm out though party next door som sken lite på den här låten ändå mm men det var en ursäkt att spelare en låt som var lite gammal. Ja. Jag gillar den. Kände ni igen den här samplingen? Min sällige Ja. Vi var tvungna att googla vilken låt det var. Singeling. Ja, ja, bra att vi gjorde det för att jag satt nämligen och letade efter en låt med henne på Spotify mm. för några veckor sen. som jag inte kommer ihåg vad den hette och det var Singeling. Men den finns inte på Spotify. Folk, folk försöker se ut Miss ja. med <laughs> Men Det var ju en ja. ganska sensingel av henne När hon ja, hennes det. Stjärna hade lite. Ja, bra. dags för comeback mm. snart. Bra, bra sampling, den var väldigt snygg Ja, de lyckades göra någonting. helt annat av mm. den sådär, Så att man inte riktigt man känner igen den Men mm. man fattar inte riktigt var den kommer fram Precis. Um, Vi ska spela en låt som du har tagit med dig mm. Som också går lite så I den Softa, dova RB-svängen mm. Vad blir det? Tina tjej. Den här låter också låter som någonting annat Det mm. kan, kan vi försöka reda ut mm. <laughs> Lyssna klart <laughs> Vi spelar ina, inga originella låter Nej. <laughs> Let me need some space open mind every time, life's crazy ain't it, we should party on it, lifestyle's finally changing, feels like something's going, on live entertainment, champagne's finally pouring, and baby baby I swear, close your eyes I'm taking you there, these flashing lights, I let you love me cause I can tell that you want me, just you sån där artist som man, man hör och så vet man inte riktigt att det är hon men det låter jättebra. Mm. Mm. Den här låten som heter Turn On mm. som vi har köpt i lite olika remixer och versioner. Vad är bästa låt? Så den är så sjukt bra och mm. det är en sån här låt som man, man spelar den och alla bara just det, vad är det här? Det här är så himla bra. Och så kan man knappt komma på själv vad det är för artist Mm. Ma med man menar jag jag. Men. Ja. Ja. jag tycker ändå att den har definierat henne ganska starkt Absolut år, ja, det är ju att hon så har blivit ett, ett namn Efter att ha varit så person mm. Länge Och att det känns som att hon har sjukt höga förväntningar på sig mm. Inför kommande skiva mm. Vad tror du då? Så, mm, jag hoppas att det kommer bli bra Jag tycker att de tre singlar som har släppt hittills Har varit helt fantastiska allihop mm. um, Jag har väldigt höga förväntningar du gillar bort. verkligen den här svala Ja, Airbnb, ja Janet Ico. Jackson uh, Sierra-traditionen Verkligen uh. Cassie ja, all all Ico, uh. ja, ja. Um, Vi kom ju nästan på det själva Vad det var för låt ja. Det är den här Som är så himla lik någonting. Det är nästan som att man har spelat någonting baklänges mm. uh, I'm on one Var det ju kallad Drake, Khaled, Drake ja. de. um, Men det funkar ganska bra vi, vi fortsätter med något som är lite hårdare Vi har ju vi har liksom softat hela, mm. hela kvällen här nu eh, I något slags R&B-träsk Som är jättegött mm. Men nu, nu blir det lite stökigare yep. lite bebisdjur var det ja, Gud vad jag, jag blev, blev rädd. Så rädd. <laughs> ja. stök, stök låt med mm. Slow Magic. Um, eller han, han brukar ju inte vara så stökig i vanliga fall. Han låter The heter Girls. Uh, och dudeen som har mixat The Kodak to Graph. Mm. Dåligt namn. Mm. Mm. Um, Lisa? Mm. Vad um, har du plockat med i för sista låt? Uh, Önskelåt? Önskelåt? Det är du en, ja, precis du såg min blanka blick <laughs> nej men det är väl uh, Arl Grime och How to Dress Well mm. som väldigt uh, det var väl igår, va som den här släpptes uh, ett nytt samarbete med uh, precis uh, futuring How to Dress Well kan man säga futuring <laughs> futuring <laughs> <laughs> vad, vad behöver man veta om den här låten Uh, jag tycker man ska lyssna efter vad det var någon som på Twitter som sa ska, uh, att Herta uh, Dressel well har en sån härlig uh, uh, Al uh, Alia uh, rap i den här. Mm. Det tycker jag man ska lyssna efter. Hjälp. Det skulle kunna vara jätteläskigt. Mm. Mm. <laughs> Nervöst kreativion. <grätt. laughs> Super, I won't blame it on you, you. Everybody calling, wanted you, you. know, me when to tell you not to do, do. Do something what you want to do, 'cause your love was in my life. Oh, Try be going get me back. Put your hands above my head, all these feelings that we had. Everybody got the vices and don't care about how nice you sound. Everybody got the price and this is how we all fall down. But if somebody were to tell me now No, no, no, I can't live with the stones, no more clouds, no more thunder, no, no You know just how to be back Någon slags alia vibe på tror well jag tyckte, jag, jag tror att det var mer liksom det här att han var lite dov och lite snabb. Liksom. Ja, men det där inledande som, ja. lite... lite um, det var någonting med tempot. Mm. Men det, och jag gillar att tända att den här låten hade väl Dresswell aldrig gjort själv riktigt. Liksom. Jag gillar att den ändå Nej. var så här. Jag tycker tyck att den är så här lite svulstig. Mm, inte helt såld. Så jag är det. inte heller helt sold. Vill inte vara Nej men då går jag då <laughs> <Det hörs. laughs> Nej men jag tycker Jag, jag vet inte Jag tycker annat att han tror Russell Kan bli lite så här gnällig på skiva Jag tycker att han sjunger helt fantastiskt live Om man blir helt golvad Men mm. det är något som inte riktigt översätts bra på skiva Och jag hoppas att, att ingen översätter det här för honom nu <går> Sen slutar jag hälsa på <går> Och like, uh, säga grattis på, på Facebook Skoja <går> <går> Du kan göra <jag> det <går> Ibland <Nå? går> uh, Nej men uh, han är helt fantastisk såklart Men jag vände Jag är inte helt såld på det här nej. Va, Nu är det så här, hösten 2014 Ni är musik musikorakel va, va, va, vad, vad är ni peppade på egentligen? Ja men det är ju alltid det, vi vet ju aldrig, aldrig Beatrice är... Elis skiva är superbra Den kommer i oktober Ja, du har fått ju lyssna mm. Vad är det den som är, är Nej men den är bara så här härlig alltså, Det är så extremt bra Superkommersiell pop ja. Fast det är så här Lite som, som Letigres bästa låtar va? Mm. Hörde man henne live i, någon gång i somras Så har man hört ganska mycket av det materialet Det Han mm. handlar mm. ganska mycket om attityden ja. Absolut ja, precis Uh, jag cold. ser fram emot uh, överraskande bra liksom, hip, såhär, några, några riktiga hittar till Några riktiga jag såhär såhär låtas, tror jag. nej, nej. <laughs> <laughs> Of course Nej men några riktiga såhär, dängor Som bara kommer och golvar den liksom, oh, jag, jag har en mm, nilsson släpper också en singel i oktober Som också är fantastisk Vi måste haffa dem, då de får mm. komma tillbaka Vi hade ju ett väldigt mysigt avsnitt Med just j Beatrice Eli och Julia Spada mm. Det skulle vara härligt om de kunde mm. uh, Göra comeback ja. i den här podden vad så det var. Mm. Dagens ord, alltid dagens ja, ord. Ja. <laughs> <laughs> Kom tillbaka ja. det är ju tillbaka snart. Det det ska Men, vi. Vi kommer ta ett och börja planera det här med Det är så svårt och vad Simon och Peter måste med också. Ja. Ja. Uh, vi uh, avslutar med en låt uh, som uh, en av de här secret songs som Ryan, Ryan Hemsworth släppte på sin uh, Soundcloud. Mm. Uh, jag kan inte uttala det här namnet. Ni får gå in och kolla låtlisterna helt enkelt på rodeo.net i en av vänner. Mysigt avslut. Mm. Hej då! Hej!